Uh -huh. uh, îmi place că suntem informați uh, de fiecare dată ce activități au fost, uh, adică de îngrijitoare mă refer, uh, cum s-au jucat, uh, cum a fost copilul, și îmi place că mi, -mi se dau informații, uh, adică mă gândesc că așa se întâmplă cu fiecare părinte, deci îngrijitoarele sunt foarte bine uh, puse la punct cu, adică au grijă de fiecare, sunt atente la fiecare copil și ni uh -huh. uh, se dau informațiile acestea el cum -a, cum a fost, dacă s-a simțit bine, dacă s-a simțit rău, dacă a fost sociabil. Îmi place că ni se dă etichetul acela la, uh -huh. la sfârșit ce am mâncat, cât am mâncat, când a fost schimbat și așa, mai de